Одна лише думка знову підіймати старі записи, знову занурюватись у заплутані, наче пуповина мертвонародженого сплетіння музики, збуджувала в нього бажання похоронити себе в глибокій шахті.